Det vi hörde först var körsång av Ibrakören med Lennart Järnestrand och sången hette Höj jubel till Gud. Det här med körsång det har varit frikyrkans signum i många många år. Kör som har sjungit tre- och fyrstämmigt Eh, och Ibrakören var ju något av en förebild för många av, i alla fall Pingströrelsens körer. Eh, Ibrakören, eh, där bodde de flesta i Stockholmstrakten och Lennart Järnestand, arbetade i Pingströrelsens förlagsverksamhet med noter och musik och skrev mycket och ledde mycket sång och eh, var instruktör på många kör dagar och musikdagar runt om i landet när det var väldigt hög nivå och väldigt många olika grupper och solister och så vidare. Så att det där var någonting som var typiskt för frikyrkan. Det andra spåret som vi ska höra nu var också ett annat viktigt spår i frikyrkans musik. Solisten, solosången som berättar och förkunnar och talar om Guds godhet. Och här har vi den oförliknig, stillsam humoristen och härliga baritonsångaren Göran Stenlund. Och här sjunger han inne sluten i hans hand många trötta steg jag gått ut i brännet av Jag forts. Inne sluter ni Ja ja vila dröja vila. Inne sluter ni hans hand. Vila vila Ja ja vila dröja vila. Inne sluter ni Sluten, bli ansatt. Bli ansatt. När sväta min ansan bullan när beckmörka på lirdsvot och tungt i blå Ja ja vi är tränga ja, vi är tränga i nesluten i hans hand. Vi är i nesluten i hans hand. Ja ja vi är tränga ja, vi är tränga i nesluten i hans hand. Vi är i nesluten i hans hand. Nu din strid är du av tvilets brand Och så får hjärta fri Du i skuggan av hans hand Ja, ja, i den trygg, ja, vida, Vindar ja, ja, ja, in med sluten i hans hand. Ja, ja, vindar in med sluten i hans hand. Vindar in i Jag sysslar ju också mycket med sång och musik jag har gjort under mitt liv och en genre som jag är fascinerad av det är bibelvisorna med text ur bibeln och kanske lite kommentarer man har skrivit själv också eller tillägg. Och här får du höra mig sjunga en bibelvisa som bygger på en text ur första samensboken 14 när det var... Svåra tider för Guds folk, men en ung man som heter Jonathan sa Ingenting hindrar Herren att ge seger genom få lika väl som genom många. Och så gjorde han ett storverk som på något sätt vände situationen i landet. Här kommer alltså bibelvisan Ingenting hindrar Herren. Herren. Ingenting hindrar Herren Att jag ge seger Genom få väl som genom många Ingenting hindrar Herren Ingenting Hindrar Herren Att jag ge seger Genom väl som genom många Kanske ska Herren göra något för oss Kanske ska Herren göra något för oss Ingenting hindrar honom att verka genom oss idag om vi tror Kanske ska Herren göra något yes sir. Och nu vill jag spela en sång som först var en del av en musikal jag skrev för många år sedan som heter Maria och som framfördes i Norrköping här, här om året av Sankt Johannes gospel och en körgrupp. Och här är en sång från, så att säga en radioinspelning av den här musikalen och det var i början på 80-talet. Ann Boström, musiklärare, härlig solist i Pingskyrkan i Omsjössvik och numera i Umeå sjunger min sång. Visst är han värd det bästa man har. Och det är Maria, hon som bryter en dyrbar flaska parfym över Jesus och smörjer honom och hon får lite skäll för det för att man tycker det där kunde man väl ge åt de fattiga. Men hon ville ge det här till Jesus och han är värd det bästa man har och det här uttrycker Ann Boström i den här sången. Vi ska strax fortsätta läsningen av boken Det är i alla fall tur att vi inte är döda Det är Jonas Helgeson, föreläsare, författare, ståuppare som skriver och det är min fru Gittan, Birgitta Holmberg, som läser Men innan vi hör det första av dagens två avsnitt så hör vi en sång i en annan, en tredje typisk genre av musik i frikyrkan. Och det var strängmusiken. Det som från början om första årtiondena var mycket enkelt med gitarrer och dragspel, eh, men som sen blev, kan man säga, kör med orkester och ofta eh, stora grupper när... Eh, jag var en ung man på 60-talet i Pingskyrkan här i Norrköping, där jag bor nu också igen. Så var det alltså en jättegrupp sångare och en stor orkestergrupp som sjöng varje vecka. I alla fall på söndagskvällen i väckelsemötet. Och här hör vi en fin, jättefin strängmusiksång. Jag fan vad jag sökte. Och sen... Läser Birgitta Hornberg ur Jonas Helgesons bok. de krokiga vägarnas välsignelse. Vi har just är färdigt. Jag och svärfar tar med oss varsin kopp kaffe och sätter oss i soffan. Ute är det mörkt. Regnet smattrar mot fönsterbräcken. Jo, Jonas, jag har tänkt på en sak. Jag tror att jag kan förbättra dina föreläsningar lite, säger han och skrattar till. Jaha, säger jag och ser på min svärfar som ler finurligt. Jag tänker att han ska tipsa mig om att tala tydligare eller något. Min svärfar är nämligen världsmästare i fyndigheter. Jag gillar verkligen min svärfar. Han har gjort mig till en i hans familj på ett sätt som gör mig rörd. Det är många år sedan jag skulle träffa honom för första gången och jag var otroligt nervös. Givetvis var jag nervös för att träffa hans mamma också. Men utan att jag riktigt vet varför var det Hannas pappas godkännande som jag sökte. Det var viktigt för mig att han skulle vara nöjd över sin dotters val av pojkvän. Jag minns det som igår. Det var en sommardag. Vi satt i deras trädgård och åt kakor och drack kaffe. Svärfar frågade om jag drack kaffe. Alltså jag älskade kaffe. Bra sa han. Han berättade att han sjöng en gospelkör. Jag sa att jag hade spelat bas i en gospelkör. Kul, sa han. Han drog ett skämt och vi skrattade. Jag drog ett skämt och vi skrattade. Vi fick med andra ord en bra start. Svärfar dricker en klump kaffe och säger Jag känner ju till din förtjusning för livsinspirerande liknelser. Ja, jag gillar härliga berättelser. Den med tomaten och ketchupen är ju bra, säger svarfar och skattar. Ja, säger jag, det är en favorit. Historien om de två tomaterna som ska gå över vägen kan ju alla. Men alla kanske inte har insett djupet i den, har jag förstått. Lite oväntat kommer det rätt tidigt in en lastbil i berättelsen och kör över den ena tomaten. I den engelska originalversionen kommer skämtet här. Den andra tomaten säger nämligen "come on, catch up". Det är alltså en ordvits på engelska. "Catch up" uttalas precis som "ketchup". Men på svenska blir det inte riktigt samma sak. Skämtet flyger inte som man säger på komikerspråk. Ändå har man valt att översätta texten direkt och punchlinen blir "kom ketchup så går vi". Det är inte närheten av en ordvits, men just därför är det också extra roligt. Jag har funderat länge över denna till synes banala berättelse. Bara några meningar och varenda människa verkar kunna den. Den har ändå något att lära oss om livet, tänker jag. De två tomaterna verkar hålla så härligt i början av berättelsen. De är ute på promenad, livet leker. Man kan tänka att det är sol och att de är på väg för att köpa glass. Sen händer något som de inte räknar med. En lastbil kommer från ingenstans och kör över den ena tomaten. Splash! Snacka om dramatik. Om detta skulle vara en film hade det absolut varit 15 års gräns på den. Här kan känna igen mig. Ganska tidigt in i min historia kom det också en lastbil och körde över mig. I form av en sepiskala. Men den nu berättelsen verkligen blir oväntad positiv. Den ena tomaten har blivit överkörd. Han ligger där på vägen, helt mosad. Man tänker vad händer nu. Det måste ha förändrat livet helt och hållet för de två tomaterna. Den ena är halvdöd, den andra förmodligen rätt chockad och omtumlad. Då avslutas historien med en enda mening: "Kom catch up, så går vi." Jag finner märkligt nog hopp i den enda meningen. Det innehåller en ömsint kallelse att fortsätta sitt liv. Tomaten är därför sin mosade kompis. Han drar inte när något hemskt händer, men han förnekar inte heller förändringen. Vännen är inte längre en tomat, han är ketchup. Trots att man varit med om omtumlande livsupplevelser finns en fortsättning. I detta finns livets största utmaning. Fortsätt leva, ge inte upp. Även ketchupar kan fina mening i livet. När jag och svärfar har talat färdigt om ketchupar och tomater säger han Men du, jag har en liknelse från mitt jobb som jag tror du kan använda. Ja, om du är trötta, prata om tomater som blev överkörda av lastbilar menar jag. Spännande, från Trafikverket frågar jag. Japp, från Trafikverket, säger min svärfar och lutar sig framåt. Jag smuttar på mitt kaffe och gör mig beredd på att lyssna. Jo, så här är det. När vi bygger nya vägar i Sverige gör vi dem vissa gånger medvetet krockiga. Vad sa du? avbryter jag honom. Jo, det är sant, vi gör dem krockiga. Men ni kunde göra dem raka om ni ville. Japp. Vissa vägar är alltså lite svårare att köra på än vad som skulle vara nödvändigt, säger jag. Det stämmer. Men varför gör ni så, frågar jag. Det låter ju inte klokt. Min svärförare är expert inom trafiksäkerhet. Han har koll på varenda bilolycka som händer och analyserar varför just den hände och hur man kan förhindra den i framtiden. Krokiga vägarna, berättar han nu är att om det bara skulle vara ra långa raksträckor så hade olyckorna troligen ökat dramatiskt. Undersökningar visar nämligen att det är just raksträckor som gör oss fartblinda. Vi förstår inte hur snabbt vi kör. På det sättet gör raksträckor oss lite för bekväma och när bilföraren inte är fullt uppmärksam utan kör på autopilot är risken för incidenter störst. Så fortsatte han. Vi vill att föraren ska vara aktiv. Fokuserad på det han eller hon gör i stunden. Föraren ska inte tänka det här kan jag och luta sig tillbaka. Otroligt intressant säger jag. Du fattar vart jag vill komma vad säger svärgförare stort. Jag tänker att så kan det vara i alla våra liv. Att vi alla kan ha krokiga vägar. Ja, precis. Och att det faktiskt kan vara något bra. När livet rullar på kanske vi tappar färpan. Mm, det kanske är så att det är just när allt inte är så lätt som vi lär oss uppskatta livet mer. Svärfar nickar. Det skålar vi för, säger jag. Men svärfar är inte klar. Det här gäller ju inte minst dig Jonas, fortsätter han och gör en paus. Han ser mig i ögonen. Dina vägar är ju verkligen inte raka. Du har berättat att du varje dag måste bestämma dig för att orka en dag till. Att du hela tiden har en fight att kämpa mot en kropp som bara vill ligga i sängen hela dagarna. Det var ett rätt jobbigt att komma fram på din livsväg kan jag tro. Nu är jag som nickar. Jag blir berörd. Både av att svärfar bryr sig så mycket om mig och för denna fantastiska liknelse. Du är en sån livsklad person och jag har fattat varför du inte kör på autopilot. Du är liksom livsfokuserad. Klart du har problem som alla andra och jag har själv sett dig kämpa med bitterhet och självömkan. Men det verkar alltid komma upp på banan, eller ska jag säga vägen, igen. Jag sitter tyst länge och tar in det som svärfar säger. Jo, säger jag till slut. Jag har tänkt mycket på det där, att det ofta är i det svåra som livet lyser som finast. Men jag har aldrig tänkt på det utifrån att Trafikverket bygger krokiga vägar. Och du Jonas, du har ju rätt förspänt, fortsätter svärfar och ler. Genom din kamp har du varit tvungen att lära dig leva här och nu och att inte ta något för givet. Det är det bästa sättet man kan leva på. Jag vet inte vad jag ska säga, säger jag, men kan vi komma överens om en sak? Vad då? frågar svärfar. Om jag är sjuk någon dag kan du föreläsa istället för mig då? Det. Hjälp mig att förtrösta när missmod in. Hjälp mig alla ut i det som måste komma. Ta mig vid handen, för mig hem till dig. Ta mig vid handen, för mig hem till dig. Lär mig att ge Som du dig själv har givit Hjälp mig att förlåta Även när det kostar allt Värm mitt kalla hjärta Med elden från ditt eget Ge mig mod att leva Bli källan till mitt liv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 Väntar du på mig? Väntar du på mig? Hjälp mig respektera Tänka gott om alla Inte göra skilln På stora eller små Låt mig bära frukt Som ett träd med djupa rött för mina sinnen, lever du i mig? Dolt för mina sinnen, lever du i mig? Efter första avsnittet av det här intressanta kapitlet ur Jonas Helgessons bok så hörde vi Bengt Johansson sjunga sin egen sång Led mig din väg. Och nu fortsätter läsningen. När Gud talade genom antikrundan. Det är förmiddag. Jag är hemma och håller på att fixa lunch. Det ringer. Jonas, säger jag. Ja, hallå. Jag ringer från Telia. Är detta Jonas Helgesson? Rösten låter överraskad. Jag söker Jonas Helgesson, upprepar man i telefonen. Ja, det är jag. Då börjar mannen skratta. Hånskratta. Har du en vuxen där som jag kan tala med istället? En annan dag skulle detta telefonförsäkrade samtal inte bekomma mig. Jag är konstant med om konstiga händelser och jag brukar inte ta åt mig. Mina vänner brukar ibland säga när vi går på stan: Ser du inte? Vad då frågar jag? Jo, men hur folk tittar. Folk tror ju på det hela tiden, säger de, men nej, jag märker inte det. Och det gånger jag märker hur människor reagerar runt omkring brukar jag tänka att jag just fick nytt material till min stand-up. Som den gången när jag gick till läkaren, för jag hade ont i magen, men läkaren trodde att jag var där för min CP-skada. Det blev en rätt konstigt läkarbesök kan man säga. Bara så jag får det klart för mig, sa doktorn. Du fick detta när du föddes, va? Jag tittade konstigt på honom. Nej, jag fick detta för två veckor sedan. Det var egendomligt, fortsatte doktorn. Det brukar komma i samband med förlossningen. Brukar det? tänkte jag. Är det så vanligt med magont? Eller som den gången en person blev helt häpen över att jag bodde i ett hus. Bor du i hus? Frågade personen. Ja, svarade jag. Är det ett vanligt hus? Frågade personen. Ja, det är ett ganska vanligt hus. Det finns tak och väggar och så är det två våningar. Är det två våningar? Frågade personen lite osäkert. Hur tar du upp och ner då? Jag brukar ta trappan, svarade jag glatt. Jag föredrar sig om fördomar. Och ibland märker jag att människor tror att jag dagligen råkar ut för diskriminering, dåligt bemötande och dumma kommentarer. Så är det absolut inte. Det är viktigt för mig att säga att de flesta människor jag träffar på i min vardag är väldigt schyssta, har ett öppet sinne och tar mig precis som jag är. Och för det mesta väljer jag att tolka människors ibland dumma frågor som att de helt enkelt är nyfikna och inte vill något ont. Jag har faktiskt insett att jag också har fördomar mot mig själv. Jag trodde till exempel att jag skulle klara mig från min egen svenska Att jag satt säkert i båten. Det är väl ingen som får för sig att anordna en sån vidrig företeelse för en CP-skadad, tänkte jag. Det är ju inte direkt politiskt korrekt. Jag kunde för min inre syn se rubriken i tidningen CP-skadad, utsatt för övergrepp av sina närmaste. Men tjej fick jag. Det stod klart för mig en dag på netto- när jag såg tio killar sig mig- skrikandes med samma galna blick. De beordrade mig att ta med alla mina kläder- där och då vid mejeriprodukterna. Om folk allmänt tittar lite på mig- var inget mot vad de tittade denna dag. Kompisarna fick till och med avstyra en man- som ringde polisen och sa något om kidnappning. Sedan satte det på mig en gul kort, kort klänning. Jag fick därefter gå genom Malmö skator i den utstyrsen. Och någon aldrig gick mitt kompisgäng rätt långt bakom mig. Så det var inte alla som ens fattade att det handlade om en svensk sexa. Och så mycket pengar jag fick alltså. Folk måste ha tänkt både sepiga och transa. Det kan inte vara ett lätt liv. Så om det skiter sig med mitt jobb så har jag sparat den gula klänningen i ett skåp hemma. Men den här dagen. den går in i hjärtat och hugger. Kanske var det tonen som den där försäljaren hade. Han idiotförklarade mig fullständigt. Har du en vuxen där som jag kan tala med istället? Älta jag för mig själv. Destruktiva tankar kommer i rullning. Och det tar inte lång tid innan jag tror på dem. Jag är onormal, inget värd och knäpp i huvudet. Jag hamnar i soffan. Klockan är väl tolv på dagen eller något. Det är mulet ute. Jag är ensam hemma. Jag är på att laga mat. Men orkar inte göra färdigt. Sätter på tvn på reflex. Börjar titta på det program som först dyker upp. Där sitter jag, säkert i timmar. Köttbordarna ligger kvar i stekpannan. Kalla, lika kalla som jag har känt mig inombords. Först kommer ett program där människor tävlar med gamla bilar. De är helt tokiga i sina gamla bilar. De är på någon gård i Skåne. En del har 40-talskläder på sig, eller 50-tal. Vad vet jag? Fruarna hejar på när deras fartokiga män kör runt på en utlagd terrängbana. Jag tittar utan att titta. Försöker ta tag i dagen igen men orkar inte. Sen kommer det ett program från Kanada om att fånga valar. Man får följa med några människor med gula regnkläder ut på en stor trådare. Fiskarna är väldigt förväntansfulla för att de ska fånga valar. Det kan vara tio meter långa, säger de. Programmet varar en timme. När det är slut har de fortfarande inte fångat någon val. Vad håller du på med, Jonas? Ta tag i dagen nu. Skit i den där killen i telefonen, försöker jag intala mig själv. Han känner inte dig ändå. Låt dig inte påverkas av sånt. Men jag sitter kvar. Ett tredje program börjar den antikrundan. Och snart förstår jag att Gud har sina outgrundliga vägar. På tv ser jag människor komma upp till programledarna med diverse gamla saker. En del blir glada när det visar sig att deras gamla spegel är värd 800 kronor. Och andra blir besvikna när deras förmodade rock och möbel visar sig vara fejk. En bit in i programmet kommer en äldre dam släpandes på en gul fåtölj. Jag ljuger inte om jag säger att den är väldigt gul och i mitt tycke väldigt ful. Min gissning är att den är värd 300 kronor max. Men så fort programledarna ser den gamla möbeln får de uttryckligen fnatt. De skriker, skrattar och kramar till och med om den här damen som inte har någon aning om vad som försiggår. Är den här möben din, frågar den manliga programledaren. Ja, säger den äldre damen. Då kan vi konstatera att du är en väldigt lycklig människa. Jaha, frågar den äldre damen, varför då? Jo, den är helt unik, ropar de. Den här fotöljen finns endast i ett enda exemplar. Damen har ärft den av sin danska mormor. Programledarna förklarar. Att fåtöljen gjorde av en känd 1800-talsdesigner och att man har trott att alla dessa fåtöljer har slärvats bort eller slängts till nu. Det är detta antikrund går ut på att fortsätter programledarna att predika. Att hitta de riktigt udda objekten. Det är de det udda objekten som har störst värde. Där kom det. Jag känner att jag ler. Energin börjar sippra in i min kropp igen. Det är de udda objekten som har störst värde. Det händer något i mig, en värme, närmast en gudsupplevelse. Jag minns söndagsskolan jag gick i som barn. Hur vi fick lära oss att Gud älskar alla barnen. Röd och gul och vit och svart gör detsamma har han sagt. Jesus älskar alla barnen på vår jord. Kanske inte de mest politiska korrekta formuleringarna, men innebörden var glasklar. Jag är glad för min frikyrkliga bakgrund och mina deltaganden på säkert hundratals söndagsskolesamlingar. Det viktigaste jag har tagit med mig i livet är Jesus älskar alla, för Gud är alla unika. De på tv har inte slutat prata om den äldre damens fåtölj Ingen kommer till antikrundan med en bokhyllan Billy, skattar programledarna. Den är ju inte originell för fem öre. Jag tänker att jag inte ska se mig som en bokhyllan Billy. Min identitet är den gula fåtöljen. Vanliga möbler finns det ju så många av, det gör dem ointressanta. Wow, tänker jag. Jag märker att jag har ställt mig upp. Jag gör ett slags jubelrop för mig själv. Jag är inte vanlig. Och just det gör mig värdefull. Jag fylls av värme. Tack gud, ropar jag. På tvn säger en av programledarna att fotöljen är värd minst en halv miljon kronor. Damen svimmar typ. Antikrundan är slut. Det blir nog en bra dag ändå det här, tänker jag. Jag reser mig och går ut i köket och värmer på köttbullarna i stekpannan. Jag fortsätter jubla. Jag är ett värdefullt exemplar, exakt som jag ur den har han befallt den har jag vilar i är starkare än allt ingenting kan rycka mig hur den har han befatt Varken död eller liv Änglar eller första Varken något som nu är Eller något som ska komma Varken makten Höjd eller där något annat skapar Kan följa mig Från din kär Som ska komma, varken makt eller djup, eller något annat ska komma, kan skilja mig från din kärlek. Och efterläsningen om det unika och om välsignelsen i en antikelunda så hörde vi Niklas Hallman och en grupp från Jönköpings pingkyrka sjunga Varken död eller liv. I andakten den här gången så vill jag tala och läsa för dig några lovord om frälsningen, det kristna livet. Innan jag läser det här som många så att säga, aktiva kristna känner väldigt väl igen så vill jag säga något allmänt. Om man ska höra lovord som man kan lita på. Vem skulle det vara? Eh, kanske av någon som inte är född i det här hela i det här det, kristendomen och förälsningen. Kanske någon som är välutbildad och intellektuellt utrustad. Kanske någon som. Eh, har varit med i motståndarlaget nästan, kanske någon som har erfarenhet. Och då är Paulus, han som skrev så många delar av Nya Testamentet, värd att lyssna på. Han som var mycket högutbildad, motsvarande teologi och filosofi doktor. Han som var en eh, ivrig farisee, gamla testamentets sätt att vara, men som var en fiende till de kristna och till evangeliet. Han som blev en efterföljare efter att ha varit en förföljare. Han som hade mycket motgångar och som gång på gång nästan riskerade livet för sin tro. Och ändå lovorda frälsningen, honom kan vi väl höra på. Och då läser jag romarbrevet 8, vers 31 och följande. Vad ska vi nu säga om detta? Om Gud är för oss, vem kan då vara emot oss? Han som inte skonade sin egen son utan utlämnade honom för oss alla. Hur skulle han kunna annat än att också skänka oss allt med honom? Vem kan anklaga Guds utvalda? Gud är den som frikänner. Vem är det som fördömer? Kristus Jesus är den som har dött, jag än mer. Den som har blivit uppväckt och som sitter på Guds högra sida och vädjar för oss. Vem kan skilja oss från Kristi kärlek? Nöd eller ångest, förföljelse eller svält, nakenhet, fara eller svärd. Det står ju skrivet, för din skull dödas vi dagen lång, vi läknas som slaktfår. Men i allt detta vinner vi en överväldigande seger genom honom som har älskat oss. För jag är viss om att varken död eller liv... Varken änglar eller förstar, varken något som nu är eller något som ska komma, varken makter, höjd eller djup eller något annat skapat ska kunna skilja oss från Guds kärlek i Kristus Jesus, vår Herre. Det är värt att leva i det kristna livet och frälsningen. Vi ber. Tack Herre för din kärlek, för detta fantastiska du har berättat för oss, som vi får ta emot som en gåva. Det som är värt att eh, fortsätta med och leva kvar i. Och idag är det miljoner kristna i olika länder som verkligen lider, som Paulus, fara och risk och förföljelse för sin tro. Men de lämnar den ändå inte. Hjälp! oss att sätta värde på vår kristna tro Amen Ingmar Johansson med sin underbara sång Alltid på väg Jag är alltid Väg mot en avlägsen destination. Bortom det man kallar idorum. Detta mål ger mig mot, ger mig kraft och inspiration. Att möta det år som väntande ligger framför. I mitt innersta bär jag en bit av ett avlägset land, ett löfte på att jag går hemma där. I mitt innersta bär jag en längtan till en avlägsen strand, att få möta här ansikte mot ansikte. Så vad jag än gör, vad jag än tar mig för ska jag aldrig släppa taget om denna ligger hand som Herren sträckt med. Nej, vad jag en gör, vad jag än tar mig för ska jag aldrig släppa taget om detta ligger land som kallas himlen. Ingen mening med livet. Nej det är allt bara ren förfärglighet. Men jag tror på det ord som de första kristna skrivit, att det finns ett evigt över sträck. Så vad jag än gör, vad jag än tar mig för Ska jag aldrig släppa taget Om denna osynliga hand som Herren streckt mig Nej, vad jag än gör, vad jag än tar mig för Ska jag aldrig släppa taget Om detta osynliga land som kallas himmel. Vad jag än gör, vad jag än tar mig för, jag aldrig släppa taget. Om denna osynliga hand som Jesus träckte mig. Jag brukar också säga att jag har en hemsida med bland annat en blogg med nytt inslag varje vecka och mycket annat. www.ingvarholmberg.se. Där finns de här radioprogrammen att lyssna på när man själv vill också. Vi avslutar veckans program med min song vid dagens slut. Ha det så bra. Vi hörs igen nästa vecka. Vid dagens slut får jag säga Gud är god Vid varje oviss han hos mig stod Vad tryggt det är att få ha Gud så nära Och att ha Jesus som sin store bror Livets slut får jag säga, Herre kär. Nu mörknar stigen för mig hemmebär. i bär. Vad tryggt det är att få ha Gud så nära. Och att ha Jesus som sin store bror.